Pentru că Sfinților, simților i din la noi și Domnului să li noi, să Hristos, a înălțat. iată ne ajuns și viite din cior și la sfârșitul vieții pământești a Domnului Hristos, la 40 de zile, de la învierea sa din mor și când moartea s-a și înălțat la cerere. Această zi de mare sărbătoare este praznic împărătesc în biserica, fiindcă este momentul desăvârșirii mântuirii omului pe către a doua față a Sintei Domnul Hristos, care este Fiul al lui Dumnezeu din veac și Fiul al omului de acum 2000 de ani. Acest praznic atât de înălcător a fost și este sărbat astăzi și nu altă dată în ceruri, fiindcă să aștept mânia lui Dumnezeu, lăsându-se pace între om și Dumnezeu. Vedem că întotdeauna în viața noastră, când ne certăm, sau vedem doi oameni că se ceartă, deslășnește un nor al mâniei. Alungându-se pacea, rămâne un război lăuncic în ambele părți. Și acel război după cantitatea de mânie poate dura mai mult, poate degenera în față grele care te marchează pentru toată viața. Oare Dumnezeu s-a certat cu omul penegrat? Nici cum! Și păcatul neascultării atât de greu i-a fost lui Adam, încât că Dumnezeu nu mai putea ține acolo în el. Și din ce motiv nu s-a putut face acest lucru? Adică mai rămâne Adam un fiind Fiindcă el gustând din pomul cunoștinței binele și a din care a fost și avertizat, deja a mușcat din moarte. Cu rânduiava lui Dumnezeu, de acum omul era supus trecutul trecătorului. El nu mai rămânea pentru veșnicie. Și iată că el dacă era lăsat acolo, diavolul nu avea să-l lase doar din pomul cunoștinței dinelui și a răului guste, din care i s-a pricimit moartea trupească, ci avea să fie să guste și din pomul celălalt, din care era moartea sufletească și în felul acesta nobetea zisirii lui Dumnezeu, chipul și asemănarea ta care este omul, avea să fie a la anunitate. Cum am mai spus și în alte dești, cât de drag să fi o ființă, atunci când moare nu poți să o fi în casă. Stai lângă acea ființă neînsuflățită, o zi, două, trei, dar eu am cu trăziciune, împrăștiind un miros greu. Și el, nu are cum să mai stea acolo, ci de către cei zi trebuie duți, că-l cheamă mama sa pământul. Așa se vă închipuiți și șederea lui Adam în rai, nu-și mai avea nicio valoare, că raiul, fiind atât de curat, nu a să se încurce cu niște cadavă. Și cum a fost blestemul din pământ și în pământ vei merge, a fost scos din nemurire, în morire, închizându-se după el și Eva, ușa care a rămas căzită de către Herubini, de către Sfântul al Angeli, cu sasbie de foc. Mihaius, repetit. Dragi joși, mult a susținat Adam și descendenții lui dar lui Dumnezeu fiind în milă de acest susțin, de această durere, că a pierdut parcă fără șanse de a mai recuceri, i-a trimis de-a lungul milor de ani semne prin prorocii săi înduhorniciți că va veni și mâniera de recucerire a ceea ce a pierdut. Această recucerire a lui Adam. În ceea ce a pierdut, nu se putea face de unul singur. Era prea neputincios. Adam, după cum ne vedem și noi, că suntem din același aluat al pământului și suntem noi, Adam și El, bineînțeles. Era atâta de jefuit de puteri, ca un cadavru, ca un boschetar aruncat la marginea cetății, avea fiu lăsat în cărare și de tot ce era mai curat, mai sânt și nou. Ea I-a mai rămas doar fără de viață de care diavolul nu s-a putut atinge. Plângea în continuu nemângâiat. Și cum vedem și noi în viața noastră cotidiană, oricât s-a fi de dușmanul om, dacă îl vezi că se smerește, parcă te moaie în împietrivea ta să te-ntorci cu mila. cu atât mai mult îl putem înțelege că Dumnezeu cel atot puternic care este absolut în tot ce este frumos, cât de milă era de sitirea sa de noplet așa, de chipul și asemănarea omului, al lui Dumnezeu, adică de om. Au venit preoții din legea veche, au venit prorocii, Multe învățături, dar nu puteau să ridice ca Adam la în aceea din care a căzut. Cum avea să spune peste mii de ani sunt, Proroc David, omul încint să fie nu a ale sau dobitoacelor celor fără de mință și a lor. Cuvântul scrituristic, gran din credincioși, ca să-l înțelegem, îl schimbăm și peste noi. Că la rândul nostru, la o scară infimă, suntem și noi, Adam și Eve, puși în paradis. Suntem în splendoarea frumuseții, a și a vieții din noi, dar neascultând de vedem cum suntem șefuiți de viață datorită faptului că suntem inconștienți de ceea ce neștea. În zadar mai trânjești după ce ai avut odată și te leudai poate sunt prețațe, poate sunt luate, încetul cu încetul, datorită trecutului de din noi a rogirii morții. Dar închisători pentru, pentru majoritatea oamenilor că eu știu cum să vând aceste lucruri în cel mai frumos cât adică au respindat pe cele dumneavoastră. Trebuia să vină cel puternic care să-l scoate pe om și să-i aducă acea mânguire, ștergând i lacrima durerii. Cum spunea un înțeles că același este prieten adevărat, nu care îți șterge lacrima ochiului și ți-o oprește. Că dacă izvorul nu este oprit și lacrima cum de obicei este explicitarea durerii și a frispeții care îți cauza pe e sufletul, dacă nu este oprită, poți să o tot ștergi. Plângea de-a Adam și genealogia lui și noi înșine. Dar acel plâns trebuia oprit și nu de oricine. Era suficientă ca o mânghiere și ceea ce au spus prorocii, și oamenii înducoviciți în vecea feche și înainte de ei, mai puțin adevărat, dar au fost și aceia. Lăsați de Dumnezeu pentru mâncăiere, pentru om care își căuta, pentru și pe Dumnezeu. Am văzut primirea vremurilor când Mântuitorul a venit din înaltul cerului mărindu se pe tine s-a întrupat din sânjirile pe care Maria, s-a îmbrăcat Dumnezeu desăvârșit din viață în această haină de carne a omului. Acesta era în putere de a salva pe om și de a opri acelui sor de lacrimă de care am spus, de a furma durerea, de a lingva și în locul lor să aducă mângâierea, bucuria, și de acum chiar schimbând nuanța și sensul lacrimii, lacrima de bucurie care parcă ca aceea e prea să o ai tot timpul să-ți o obrașii. Lacrima de bucurie niciodată nu lasă urii, ci din contra îl cosmetizează spre bine pe om, pe când lacrima tristeții pe cum apa în sată pe lângă, așa, tatălă, sufletul. Iubiți că din ceoși, acesta a născut din Făcioară Maria, avea să vină nu înainte de vreme, ce când, omul avea mai cât cu o ultimă speranță de viață în El, era să văd ca un animal înmocil la păcatul, de către diavol. Singura excepție care o făcea de la a fi o pradă despre în în gheara diavolului, este faptul că nu putea să ia sufletul fără de cința lui Dumnezeu. Acest ziua al Mariei sau fiu al omului, cum a fost numit și s -a și numit Hristos, avea să împlinească aceeași cărare efele pe care o împlineau toți oamenii la el, în timpul lui și după el. El a venit din tată, fără mamă, din viață și din mamă, fără tată, pus în trem. Cele două fili din care este făcut omul plămădit cu voia și cu știința și cu bunătatea lui Dumnezeu, fruct și suflet, aveau să fie împlinite în persoana lui Iisus Hristos. Avea tată din viață, Dumnezeu și mamă pus supreme muritoare. Deci, din cele două fi avea să lege cerul cu pământul, prin această scară a lui Iacov, cum a fost prorocită pe Maria, fără de care nu se putea face mântuirea omului. Și fiindcă Hristos a venit, om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, trebuia să moară cândva. Dar cum am mai spus-o de multe ori, nu, am, nu avea să moară de pătrânețe cum este și restul omului. El a venit nu să trăiască pe pământ ca un om, în plăcerile acestea carnale, în care, în care își care ca în cel mai ieftin târstășnicia, cel avea să vină cu nobilul scop, te-a arătat cum trebuie să trăiești și totodată să mori. Arătat este de toată lumea și toată filozofia lumii de când este ea creionată, încondeată în paginile istoriei. Mulți au încercat să fideze moartea și nu au reușit. Aceasta este robia morții din care nimeni care este nobilat cu Viața nu poate să scape. Este căderea în această robie aliatam Adam și împreună cu el toată luna înconjurătoare care a fost făcută pentru el. Deci și Mântuitorul venind din poporul mesianic și din Fecioara Maria avea să moștenească marta. Principalul era cum avea să mare. Ar vrea arate omenirii cât de dușmănos este omul ca să nu mai condamne niciodată pe Adam, că datorită cum fac cârtitorii și de altă, că datorită lui Adam și a ele, noi murim și stăm în această revie a tristeții. Și noi înșine suntem întreținători acelui păcat original. A venit Mântuitorul Cel ce a înnobilat Dumnezeu de săvârșit, a înnobilat sinagoga și pe toți corifeii sinagogii. A făcut atâtea minuni și continuă șirul minunilor sale. Niciodată soarele nu s-au oprit pe cer, stelele și toate celelalte din șurul Dumnezeu s-a adărat adevărat. În totdeauna... Chiar dacă ești păcătos, cum a și spus în Evanghelie, norul, gloria, și peste greș, și peste păcătos, ași de la și soarele, împlinindu-și misiunea sa Dumnezeu Deci, iată că în venim venind pe pământ și mustrându-i pe oameni, și nu orice om de marginea societății, nu i-am stat pe roman ca și ea nu adaugă cunoștință de Dumnezeu, erau izolați niște oameni, unii și un niște cârți ale societăți, mare în și în tafie, și știau să ucidă. Desfătarea lor era cu pâine și sânge. A, nobilat, a venit ca să-i certe oamenii care erau înnobilați de Dumnezeu, sorisei, sinagogii cărora le-a dat taină de mântuirii. Dar fiindcă erau împleticiți, ca niște pui încâți, cum este o vorbe, în acest păieșeniș al lumii materiale, afaceri, schimbând ca cu case de sârguri, e logică că nu puteau să primească musarea. În felul acesta, aveau să incocnească dosar de martă îngrijitorului. L-am văzut dus ca pe ultimul dolhar, față pentru care s-au și explicitat. Ebreii atunci, că l-au în între cei doi zăfari, dându-i cea mai grea sentință și explicitându-și la maximum ura care o avea față de această persoană, fiul al omului și fiul al lui Dumnezeu. din credincioși, nu e de mirare ce s-a întâmplat atunci. Vedem presupuni viteji astăzi, care un pic urcă câteva trepte sociale, și îl sfidează pe Dumnezeu zicându-și în mintea lor. Unde-i Dumnezeu? L-ai văzut tu? să văd! La câtă mulitate de minte și de gândire pot să ajungă oameni? Așa că nu e mirare a ceea ce au făcut atunci. L-a ucit mișelește pe crucea Golbotei. A fost îngropat diner, că dimineață, până la răstăritul la a învia de acum evreii nu mai aveau să ne facă absolut nimic, că nu mai aveau putere. A arătat Mântuitorul ce înseamnă omul care piluște moartea veșnică. Răpau de ciudă idei timpul acela, a vrut să-l prindă din nou să-l dar nu mai putea omul să mare Cum avea să spună Sfântul Apostol Fabel, omul este rânduit dată să mare și atât urmează judecata. Așa vrea să fie după legile firii acestea carnale. Domnul Hristos a murit pe crucea Golgotei, s-a dus în pământ, a pământul s-a rușina și nu l-a digerat ca pe orice ființă vie care este moartă, trecându-l în puteți ci și-a arătat respectul față de ziditorul său că nu l-a primit în până ce ce l-a ținut de trei zile și rat trupul său, unde să vârșiți, că Dumnezeirea apoi a mers în ea. Acolo a spart la morții veșnice și l-a scos pe Adam și pe Eva la înviere, plus ceilalți care au murit în dreptatea lui Dumnezeu. De acum moartea veșnică nu, a trupului nu avea să-și mai avea nicio valoare, nu se mai putea lăuta. Dar acum omul începea să aibă alte orizonturi, avea o speranță, speranța în Dumnezeu cel adevărat care este în putere de a-l mântui pe om pentru veșnicie. Iubiți că din George, Mântuitorul avea să mai rămână pe Pământ 40 de zile, de la înviere până astfel. În tot timpul acesta avea să facă o tren întreagă de minuni, să-l nu iubie care a rămas groaznic desfâșiat în inima lui pentru depădarea care a avut-o în fața sinezului judecății lui Hristos. Ochii lui erau prinde de la a dat să regrete toată viața până la sfârșitul. Vieții lui pământești acest lucru care l-a făcut de lăpătare în curtea lui Dar Mântuitorul ca un bun a trecut de acolo de l-a pescat și atunci l-a iertat când i-a spus, Te trebuie, mă iubești tu pe mine, te iubești Doamne. Glasul nu mai era tot atât de puternic, plin de viață, cum l-a avut înainte de a refugirea Domnului. Îl întreabă a doua oare, Petre, mă iubești tu pe mine? Te iubesc, Doamne, și a treia oară, parcă atunci aș revine la înviață. Au, Doamne, Tu nu știi, Tu știi că Te iubești și pune îi pune paște oile mele. Simbolizând să pască biserica de vizionare căreia îi s-a dat ceilor împărășilor lui Dumnezeu. Pe această piață a fost divită Biserica lui Hristos și adică pe această dogmă a Sfântului Apostol Fetru. Mântuitorul avea să-și termine toată lucrarea sa, Dumnezeu să iasă omenească aici pe pământ. Că dacă el rămânea pe pământ, nu avea să aibă niciun rezultat, nu era lucrul său despădășit. Și, la 40 de zile a dat să se la cer cu Înainte, au mai fost doi oameni care au fost pe pământ, au trăit pe pământ, ca noi oameni, dar nu au gustat moarte și acest lucru a fost al lui Dumnezeu. A fost de nou un al lui al lui Adam, Până la potopul lui Noni, pentru dreptatea vieții lui Dumnezeu nu l-a lăsat ca moartea trebuită din suflu și a fost luat cu totul cu plăcere. După el a fost păstrătorul Testamentului Vechi, al legii Vechi, a fost Ilie, care și el s-a năsat la cer, dar nu de unul singur, ci cu un car de foc. Acum avea să vină Mântuitorul care singur s-a înălzit la cer. Iar după Mântuitorul cel mai iubit dintre apostoli, Sunt Ioan care nu a gustat moate, avea să fie și el dedicat la cer cu tot cu trup, aceștia trei rămânând să-l întâlnire pe zi, atunci când vor suna coarnele Suntului Arhanghel, arătând că s-apropie judecată lui Hristos. iubind credincioși, Domnul s-a dus pe muntele ele omului împreună cu ucenicii lui, acest, la 40 de zile de la Acolo vrea să mai discute cu ucenicii și apoi... A venit un nor și încetul cu încetul s-a năsat la cer înveșmântul său luminos ca lumina, ca soare. Ucenicii s-au înspăimântat de ceea ce văd. În moment au fost tremurat și de minune, dar și de supărare că îl pierde Domnul în iubitul lor Dumnezeu în viață acum se uitau spre înaltul cerului și cum este în firescul lucrurilor în prejur că ele se pierd în necate, în nevura, În vedem o faptări sau ce pe cer, cu cât este mai înaltă și cât de sănători, pe fiul, ochiul, totul pierd din vedere. Așa și apostolilor, mărite Mântuitorul, cum se năsa încetul cu încetul la ceruri, nu având în spate cine știe ce motoare, cum spune bunii de astăzi, era extraterestru. s la o minte bolnavă să de orice. Și s-a năsat într-o trenă de îngeri și cântările frumoase care au fost auzite și la nașterea Domnului lua pentru cei de sus Dumnezeu și pentru pace între oameni bună în făință. Deci Domnul, înălțându se la cer, a spus pace între oameni, că el este pacea cea de sărășită, dar dacă omul nu vrea și caută războriul, e posibil orice. Un câine turbat este prinde, mânie în toată ființa lui și e predispus la tot ce este mai obscen. Uris, miserabil și urât. Așadar, înghițit că din vedem pe Domnul mersându-se la ceruri, cu tot cu trup, luând de aici, de pe pământ, această haremă carnală. Acolo, în să se audă iarăși glasul, deschideți voi de voastre și vă deschideți forțele cele vești și va intra în slavei. Împăratul Slavă, cum acum era Iisus Hristos, a doua față, fiind pe trăinț, rupt de săvârșit și Dumnezeu de săvârșit. De sensul venirii Mântuitorului pe pământ este acesta de a lua pârga omenirii această haină de carne trecută prin filtrul morții, prin poarta morții aceștia e femeie, și apoi prin înviere să treacă pentru veșnicie, rămânând în felul acesta omul mângâiat ca pușerit, mai mult decât a pierdut. Ce valoare are luptul înmuiat? Poți să-l pui în orice formă cât destilat ar fi, tot lut rămâne dar dacă este șrecut prin foc, capătă alte calități și culoare plăcută ochiului. Așa spune Sfântul Ioan Grădeauri, Duhul Sfânt când ține peste o îl face pe om, dar acela care primește Duhul Sfânt și -l și -l lucrează, cum cărăminda sau orice fac din Duc, Primește focul și atunci ajunge un pas de bună treabă și de cinste și le pune o bucată de lux pe masă. Dar când este trecută prin foc ca pătătărie și o culoare plăcută, așa este omul care este împodobit cu darul Duhului Sfânt, dar și el se s să-L primească. Deci Domnul Hristos a luat fructul nostru de aici, de pe pământ, această haină carnală trecută prin toarta morții, acestea pe împălutăști și apoi în viață. Cu alte cuvinte, de asta s-a și numit, eu sunt lumina lumii. Aceasta este lumina care, pânându-o în față, putem să cucerim și noi, din porțile morții prin care vom trece cu la Lui Dumnezeu, trupul acesta pentru veșnicie. Că dacă Mântuitorul nu se înălța la cer cu totul trup, nimic nu a rezolvat să pământ. Cu toate că s-a născut, a făcut atâtea minunii, ci scopul final al vieții Lui pământăști era de a se înălța la cerul cu tot acest trup care este odorul care îl dăm și noi, darul care îl dăm spre întâmpinarea împărcării cu Tatăl Ceresc. Din acest motiv și Tatăl Ceresc a dată slava cerească a omului, pământeam, indiferent cum ar fi el, ca urmându-i poruncile lui Iisus Hristos, acestea de care o păstim atunci și tu, de-a dreapta Tatălui, că nu a fost primit undeva Mântuitorul aruncat în cerul, ce a spus dinușișeța și a cea mea. Că acolo era locul feței a doua Sfânte Trăină, înainte de a se întrupa, dar acum Sfânta Trăină avea să fie completată cu ceva nou, împlinindu se ceea ce a spus Flororul. Înțeleptul în înțeleptul în în în în Solomon, nimic nu este nou sub Acum era ceva nou sub soare. Că s-au împlinit scriturile, a venit Mântuitorul și nouul acela de care spune el îmi prorocește, astăzi avea să se împinească. Hristos se ridică la cer cu totul trupul acesta pământeam, spunând iată, eu am murit pentru ei, dacă m-au venit după mine toți cei care vreți în plierea. Domnul Hristos a rămas acolo de-a dreapta Tatălui, așteptându-ne pe noi. El este fratele nostru mare. E acest cuvânt, deși este bisericesc, că noi ne numim frate, datorită faptului îl e zis, că acum și cea mai spurcată organizație masoleria, să lumeasc frații creierii și obișnuiesc aceleași gesturi care le facem noi în biserică. Când ne sărutăm preoții sușitori la Sfânta Liturghie, noi zicem Hristos în mijlocul nostru. Și țin minte că odată, asistând la o Sfântă Liturghie, undeva la o ofensire de biserică, niște masori, au fost invitați la masă de către șorințe, noi nu știam că e mason. Spunea, dar și noi tot așa ne sărutăm, că eu sunt masor. Cu atâta de zinvătură a spus, ne-am cutremurat cu toți. Și noi tot la fel ne sărutăm. Deci împrumuse aceste gesturi și pe uneori, uneori și niște cuvinte, bisericești ca să se ierișeze ca lucru în sală de oaie. Și să revenim la cuvânt, Domnul Hristos, învins din morți și înălțându-se la cer, este fratele nostru mai mare, cum a și spus când era pe pământ. Voi nu mai sunteți slugi, voi sunteți frații mei. Că prin Maica Domnului, El a luat acest truc și trecând prin moartea aceasta trucată, moarte mișelească, pentru dreptate, pentru adevăr, deja ne-a dus acolo trupul nostru unde ne așteaptă cu brațele Veniți finte. Veniți, credincioșilor, la înghiere. Veniți după mine. Cum se duc minei într-un loc, într-un și merge unul înainte cu lumină și după el toți merg? Sau într-o pădure virgină? Sau oriunde a merge noi și este cineva mai aici de un ghid? Așa că ne închipuim Mântuitorul, a deschis calea pentru ochii noștri acești abonați. Rămâne un singur lucru, să vrei să mergi. La fiecare pas sunt interpretii și a vrut șapte, una mai șacalică ca alta. Vin aici, vin o de dar aceia sunt ereticii care s-au împărțit în ce în ce mai mult astăzi și dacă tu ești un om indolent cu mântuirea ta, nici că îți sau sau sunt măcar nu din bunul timp. Pentru cultura ta generală, ce înseamnă Dumnezeu? E logic la prima intersecție, când ai săuți glasul, țin-o după mine și mai și miroatea cărnată, mai miroatea ta imediat te duci după acea lumină. Și când te duci, degeaba toate nu mai găsești calea să te întorci, să intri în abort, în cărarea aceea luminoasă care ai pierdut-o, dacă ai în nefericire. din jos, apostolii au rămas în cristal, dar tocmai când au ajuns să se la lachima din ochii lor. Dumnezeu aș putea să spun, n a putea să spun pentru minunea care au văzut-o. Atunci au apărut îngerii și au spus, părfaz, cali de ei! Îngerii s-au arătat în splendoarea lor în gereață, în urmă și în naru. Era zi de sărbătoare. Părfaz, cali ca ei! De ce s-a Acest Isus pe care îl vedeți că s-a mântat la cerul, acesta va pline a doua oară să pe pământul. Să șudece pe fiecare după cum a făcut în viață. Că nu este om care în viață să nu fi a auzit de mântuire, să nu se auzit de Hristos. N-a vrut să audă. Și nu-i tot una că nu frei, și că nu poți sau nu ți s-a descoperit. De vreme ce Dumnezeu nu uită nici o cânt anii cât de infima și ea pe pământ, și acela e hrana ei cuvenită și măsura și te îngrijește de ea, oare de suflet? nu mai grijul în Hristos. Dar dacă tu nu vei, nici Dumnezeu nu-ți deschide vira, tu crește de să-ți dea această Iar duhovniceastă. Iarăși revin, totul este în mintea omului a Domnul Hristos n-a făcut nimic obligat. Și cred că în ca sentimentului de apropiere și presuire, între doi oameni este satornică și puternică această iubire numai dacă nu este forțată și sau șantajată. Dacă vrei iubire, prețiești dacă nu, nu ești liber. Dar când vei pierde, atunci vei regreta nemundial. Acesta este Domnul Hristos care s-a născut la cerii, care l a comentat, în puținele noastre cuvinte după puterea noastră, acesta se urmăm care vreți, care nu, căciți alți Hristos. Acum se vând Hristos în bazar. Și peste câțiva ani bazarul se va deschide în dealul patriarchiei, de unde se va distribui Hristos și mincinoși toate bisericile. Că să mă înțelegeți, ține cum e. Nimic. Domnul Hristos să fie milosi, în ceasul judecății iar noi din puterea noaptea mici, ne-am dat această slavă și cinste. În veci și